Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Орубчук. Витяг із минулого поза часом. Три шляхи порятунку цивілізації землі. Один. Проєкт Бункер. Цей план, за оцінками, мав найбільші шанси на успішну реалізацію. Він повністю спирався на опановані технології і не вимагав пошуку нових знань. Його навіть можна було розглядати як природне продовження розвитку людської цивілізації. Навіть без загрози нападу за теорії темного лісу, людство у своєму поступі досягло потреби в масштабній міграції до околиць сонячної системи. Проєкт бункер просто сильніше концентрував зусилля на згаданому процесі і ставив чіткішу мету. Цей варіант розробило людство самостійно, він і згадувався у посланні Юнтяньміна. 2. План чорний домен пропонувалося перетворити сонячну систему на чорну діру зі зниженою швидкістю світла, тим самим передавши послання миру. До Всесвіту. Це був технічно найскладніший план, бо передбачав необхідність зміни фундаментальної константи Всесвіту у величезному просторі радіусом 50 астрономічних одиниць, близько 7,5 мільярда кілометрів. Однак у разі успішної реалізації чорного домену цивілізація Землі отримує найкращі шанси на захист та виживання. Подальші дослідження також виявили, що окрім гарантій ненападу завдяки посланню миру, сам чорний домен слугує ефективним захисним бар'єром. Елементи ураження, такі як фотоїди, мусять рухатися з високою швидкістю, аби мати високу потужність для знищення, а у разі потрапляння до зміненої ділянки простору, їхня швидкість одразу значно перевищить локальну швидкість світла. Відповідно до теорії відносності, такі елементи, потрапивши у нову ділянку простору, мають підкоритися тутешнім законам фізики і рухатися з новою, нижчою швидкістю, щойно вони перетнуть у явному межу їхня величезна кінетична енергія має перетворитися на значну масу. Маса тієї частини елемента ураження, яка першою потрапить у зону низької швидкості світла, різко збільшиться, а її швидкість миттєво впаде. Натомість інша частина, яка ще перебуває в зоні нормальної швидкості світла, влетить у першу частину на великій швидкості, повністю знищивши елемент ураження. Згідно з розрахунками, навіть надміцний об'єкт, виготовлений із матеріалів із сильною ядерною взаємодією, як-от краплина, буде повністю зруйновано під час проходження через межу чорного домену. Тож інколи чорний домен також називали космічним сейфом. Не слід було забувати про ще одну перевагу цього плану. Серед трьох варіантів лише він не вимагав відправлення людства у глибокий космос і міг забезпечити тривале проживання у звичному земному світі. Але за це земна цивілізація мусить заплатити величезну ціну. Сумнішна система опиниться повністю ізольованою від решти Всесвіту, що еквівалентно зменшенню діаметра Всесвіту з 16 мільярдів світлових років до 100 астрономічних одиниць. Яким буде життя у світі, де швидкість світла становитиме 16,7 км на секунду? Досі невідомо. Але можна бути певним, що електронні та квантові комп'ютери зможуть працювати лише з надзвичайно низькою швидкістю, що може запустити регрес людської цивілізації, аж до рівня низькотехнологічного суспільства. Подібні технологічні обмеження будуть більшими, ніж накладені свого часу суфонами. Тож надсилання послання миру шляхом реалізації плану «Чорний домен» є певною мірою завдаванням технологічних самопошкоджень цивілізації, що матиме наслідком неможливість вирватися за межі створеної власноруч пастки низької швидкості світла. 3. Проєкт побудови кораблів, здатних рухатися зі швидкістю світла. Хоча технологія переміщення у просторі з використанням криволінійного прискорення ще не була теоретично обґрунтована, проте, в очевидь, складність її реалізації є значно меншою, ніж технології, потрібної для чорного домену. Однак політ зі швидкістю світла сам собою не гарантував людству безпеки. Ця технологія годилася лише для втечі до інших зірок і таїла собі забагато невизначеностей. Навіть за успішною її реалізацією, майбутнє людство, що опиниться – посеред величезної порожнечі космосу, залишиться непередбачуваним. Водночас Перестрога щодо ескапізму додавала чимало політичних перешкод та пасток на шляху реалізації цього плану. Але багато хто був просто одержимим побудовою космічних кораблів, здатних рухатися зі швидкістю світла, маючи на меті щось інше, ніж просто виживання. Проте для людства часів епохи мовлення найрозумнішим вибором було намагатися реалізувати всі три плани. Рік восьмий епохи мовлення. Вибір долі. Чен Сіню перша завітала до штаб-квартири своєї компанії «Зоряне кільце». Вона ніколи до цього не цікавилася справами, бо вважала, що це величезне багатство не належить їй. Та ймовірно, не належить і Юнь Тяньміну. Вони обоє володіли зіркою, але багатство, отримане від неї, мало належати всьому суспільству. Проте тепер сонячне кільце могло стати інструментом для реалізації її мрій. Штаб-квартира компанії займала ціле гігантське дерево. Найвиразнішою особливістю будівлі була абсолютна прозорість усіх внутрішніх приміщень, а оскільки показник заломлення використаних будівельних матеріалів був близький до такого ж показника повітря, всі перегородки та інші внутрішні структури були транспарентними. Можна було бачити, як ходять люди та мерехтить незліченна кількість інформаційних вікон. Споруди, що звисали з гілок дерева, нагадували прозорі формікарії, в яких снують різнокольорові мурахи. У залі засідань, розміщеному на верхівці дерева, Ченсінь зустрілася з топ-менеджером Зоряного кільця. Усі запрошені на зустріч виявилися бадьорими та розумними молодими людьми. Більшість з них бачили Ченсінь уперше і не приховували свого захвату та поваги до неї. Після закінчення зустрічі Ченсінь і А залишилися на самоті у порожній конференц-залі і почали обговорювати майбутню компанію. До сьогодні послання Юньтяньміна і успішне розшифрування прихованої інформації ще залишалися невідомими широкому загалу. Задля його безпеки ООН та Об'єднаний флот розробили план поступового ознайомлення суспільства з результатами роботи спеціалістів, який полягав у видаванні отриманої інформації за результати досліджень науковців Землі. Навіть планувалося провести заздалегідь провальні експерименти для приховування реального джерела інформації. Чен Сінь вже до скляної підлоги і не відчувала нападів акрофобії. Залою ширяли кілька інформаційних вікон, на яких у реальному часі транслювалися зображення з будівельних майданчиків зоряного кільця, розташованих на орбіті Землі. Одне з вікон демонструвало величезний хрест на геосинхронній орбіті. Після отримання послання від Юнтяньміна очікування дива, яким втішалася більшість, поступово зійшла на нівець. А після початку реалізації проєкту Бункер швидко згаснув і релігійний запал. Церква припинила інвестувати в будівництво хреста і об'єкт швидко занепав. Зараз почалося його демонтування. Від первісної споруди залишилося лише «і», що здавалося навіть більш значущим символом. «Мені не подобається чорний домен», – сказала А. «Його правильніше буде називати чорною гробницею. Це саме поховання». глянула крізь скляну підлогу на місто внизу і відповіла. «Мені так не здається. У мої часи землю нічого не зв'язувало з усесвітом. Усе людство жило проблемами землі, та рідко звертало увагу на зірки над головами. Люди прожили так п'ять тисяч років, і не можна стверджувати, що це життя було паскудним. Насправді навіть зараз сонячна система відокремлена від решти Всесвіту. Тих, хто по-справжньому відлетів у космос, не так багато. Трохи більше тисячі на двох космічних кораблях. Але я відчуваю, що відгородивши себе від Всесвіту, ми перестанемо мріяти. З якого дива. У давнину теж були щастя і радість. Давні люди мріяли не менше за нас. Насправді ми бачитимемо зірки і всередині чорного домену. Щоправда, ще не знаємо, який вигляд вони матимуть. Власне, особисто мені також не подобається цей план. Я знала, що він тобі не на душі. Я вболіваю за кораблі, які рухатимуться зі швидкістю світла. Нам усі вони подобаються. Зоряне кільце має стати піонером у будуванні подібних кораблів. Я думала, що ти не погодишся. Для цього потрібно спочатку зробити колосальні інвестиції у фундаментальні дослідження. Ти гадаєш, що я просто бізнесменка, яка женеться лише за прибутками. Це правда, я така, як і всі члени Ради директорів. Усі ми сконцентровані на отриманні максимального прибутку. Але це жодним чином не суперечить ідеї побудови надшвидкісних космічних кораблів. І з політичних мотивів, уряд, безумовно, сконцентрується на проєктах Бункер та Чорний Домен, а побудову космічних кораблів віддасть на поталу приватному бізнесу. Але ми візьмемо участь у реалізації проєкту Бункер, а зароблені гроші вкладемо у вивчення технологій для створення кораблів, що рухатимуться зі швидкістю світла. А, я от що думаю, велика частина фундаментальних досліджень щодо криволінійного прискорення та чорного домену буде спільною. Ми можемо почекати, поки уряд і Всесвітня академія наук закінчать власні дослідження і на цьому базисі розвиватимемо теоретичні напрацювання стосовно руху зі швидкістю світла. Так, ми маємо заснувати власний дослідницький інститут і переманювати до себе науковців. Серед них багато людей, які просто одержимі ідеєю побудови надшвидкісних кораблів, а в міжнаціональних і урядових проєктах їм ніде розгулятися. Слова АІ перервали сигнали великої кількості інформаційних вікон, які раптом з'явилися в залі. Вікна різних розмірів вигулькували з усіх біч, котилися немов різнокольорова лавина і незабаром поховали під собою кілька великих вікон, які демонстрували процес будівництва у космосі. Поява такої кількості інформаційних вікон свідчила про якусь непередбачувану подію, проте, замість того, аби чітко інформувати, цей шквал збивав із пантелику зайвим обсягом інформації, що й сталося за Атачінсінь. Вони бачили, що незвичайна кількість вікон наповнена здебільшого складними тестовими та динамічними зображеннями, і встигали моніторити тільки ті, що містили виключно графічну інформацію. В одному вікні Чен Сінь побачила кілька переляканих облич. Камера сконцентрувалася на парі очей, які поступово заповнювали весь екран під супровід крику. Нововиникле вікно із зображенням секретарки АА зайняло центральну позицію перед їхніми очима. Секретарка перелякано дивилася на А та Чен Сінь. «Тревога, нас атакують!» – закричала вона. «Що відбувається?» – запитала АА. «Після активації першого блоку системи раннього сповіщення про напад на сонячну систему, було одразу виявлено фотоїд. Напрямок і відстань. Я не знаю. Вони не повідомляли, лише сказали... Це офіційна інформація? Спокійно запитала Ченсінь. Здається, ні. Але всі ЗМІ немов показилися. Це точно правдива інформація? Біжимо до космодрому і рятуємо наше життя. Секретарка вихором зникла з інформаційного вікна. Ченсінь та АА продерлися крізь щільний масив інформаційних вікон до прозорої стіни конференц-зали. Місто унизу вже охопив хаос. Значно побільшало літаючих автомобілів, а впорядковий рух змінився абсолютно непрогнозованим. Транспортні засоби на великій швидкості намагалися продертися крізь затори. Один із автомобілів урізався у гігантське дерево, вибухнувши вогняною кулею. За мить унизу з'явилися ще два стовпи полум'ята диму. А вибрала кілька інформаційних вікон і почала уважно вивчати їхній зміст. Ченсінь спробувала сконтактувати з членами КІІ. Більшість абонентів виявилися зайнятими, вдалося зв'язатися лише з двома. Один знав не більше за них. Інший підтвердив Чен Сін, що підрозділ номер один системи раннього сповіщення про напад на сонячну систему спостерігав певні аномалії, але й він не знав конкретних даних. Член КІІ також зазначив, що ні об'єднаний флот, ні організація об'єднаних націй не оприлюднили офіційного попередження про атаку за теорією темного лісу, але від цього оптимізму все одно не додалося. Насправді існує лише два варіанти того, чому досі не було офіційного оповіщення, або нам нічого не загрожує, або ж фотоїд виявили настільки близько від землі, що навіть екстрена евакуація неможлива. Найкориснішим, що Аа вдалося виловити з повідомлень, було розуміння того, що фотоїд рухається вздовж площини екліптики інформація про напрямок руху та поточну відстань від сонця сильно різнилася від місяця до кількох годин. Ми маємо дістатися зоряного кільця. Сказала Аа, «Ти гадаєш, у нас іще достатньо часу?» Однойменний космічний корабель був корпоративним транспортом компанії «Зоряне кільце» і зараз чекав на базі компанії, розташованій на геосинхронній орбіті. Якщо припустити, що попередження справжнє, то єдиним шансом на виживання була втеча на кораблі на зворотній бік Юпітера, ще до моменту влучання фотоїда Сонця. Зараз Юпітер якраз закінчував 400-денний цикл протистояння. А отже, перебував максимально близько до Землі. Сучасний космічний корабель міг здолати цю відстань за 25-30 днів, якраз списуючись у найоптимістичніший прогноз часу влучання фотоїда Сонця. Але ААА вважала такий прогноз вкрай недостовірним, оскільки система раннього сповіщення про напад на Сонячну систему щойно була запущена в роботу, а відтак не могла видавати попередження за такий великий проміжок часу до події. «Ми мусимо, бодай, спробувати, щось зробити, а не просто чекати тут смерті», – вигукнула Ага, тягнучи за собою чинсінь із конференцзали. Вони добігли до парковки на верхівці гігантського дерева і забралися в літаючу машину. Цієї миті АА щось згадала і помчала назад в офіс. Вона повернулася за кілька хвилин, несучи в руках довгий предмет, що віддалено нагадував футляр для скрипки. Класнувши замками, АА забрала в нього предмет, залишивши футляр на парковці. Ченсінь з першого погляду впізнала те, за чим поверталася А. Гвинтівка, хоча вже не вогнепальна, а лазерна. Навіщо вона тобі? запитала Ченсінь. У космопорті гарантовано вже не проштовхнутися. Хто знає, чим це може закінчитися, відповіла А, поклавши гвинтівку на заднє сидіння і активувавши літаючу машину. Тепер кожне місто мало власний космопорт, який використовувався для старту невеликих космічних човників, як і аеропорти у давнину. Літаюче авто відірвалося від паркувального майданчика і влилося в бурхливий потік автівок, який рухався до космопорту. Це все нагадувало переліт Рою Сарани, який відкидав на землю величезну рухливу тінь, ніби з міста струменіла кров. Із космопорту, що забув вонів попереду, вже тягнувся у небо з десяток білих слідів, залишених космічними кораблями. Вони здіймалися у височинь, розверталися на схід і розчинялися в небесному просторі. Усе нові нові білі лінії відділялися від Землі і прямували в небо, тягнучись слідом за вогняними кулями вихлопів термоядерних двигунів яскравішими за Сонце. В інформаційному вікні машини велася онлайн-трансляція з низької навколоземної орбіти. Незлічена кількість висхідних білих ліній здіймалася з коричневих континентів. Їх чисельність, що миті збільшувалася, вони густішали, ніби із Землі проростало сиве волосся. Крихітні вогняні кулі нагадували рій світлячків, що відлітали у космос. Це була наймасовіша втеча людства із Землі. Підлетівши до космодрому Чінсьінь і Іа, побачили близько сотні космічних кораблів, уже готових до старту, і ще більшу кількість, які виїжджали з величезного ангара. Космольоти давно вийшли з ужитку, і сучасні космічні кораблі мали опцію вертикального старту. На відміну від літальних апаратів найрізноманітніших форм, бачених Чінсінь, на Верхній станції космічного ліфта, представлені тут моделі, мали звичні оптічні обводи з трьома-чотирма хвостовими стабілізаторами. Тепер, нагромаджені вертикально біля пускових майданчиків космопорту, вони нагадували сталеві джунглі металургійних заводів. ААЗа здалегідь телефонувала до ангара і наказала підготувати зоряне на кільце до старту. Вона швидко відшукала поглядом корпоративний корабель у лісі інших і припаркувала літаючий автомобіль неподалік. Ченсінь озирнулася і побачила, що довкола вишикують човники різного розміру. Найменші були заввишки лише кілька метрів, і більше нагадували артилерійські снаряди-переростки. Ченсінь важко було уявити, як такий маленький космічний корабель здатен подолати гравітаційний колодязь планети і вирватися у космос. Було чимало й човників гігантського розміру, деякі з них могли посперечатися у розмірах з авіалайнерами цивільної авіації до кризових часів. Зоряне кільце Мало середні габарити, корпус завишки приблизно 10 метрів, укритий металевими відполірованими пластинами, які чимось нагадували поверхню краплини. Корабель вже було під'єднано до колісної пускової системи, і транспортер міг будь-якої миті перетягнути його на стартовий стіл. З віддаленого стартового столу почувся глушливий гуркіт, який чомусь нагадав Чен Сінь, рев мозк Страумена. Земля загриміла так сильно, що вона відчула, як у неї німіють литки. Запаморочливий потік світла хлинув від стартового столу, і човник з яскравою кулею у хвисті швидко здійнявся і розчинився у небі, додавши до набору білих стежок у вишині ще одну. Хмарина туману, що утворилася після старту, напливла на них, з собою дратівливий перепалений присмак. Це був не викид із двигунів, а наслідок випаровування води з охолоджувального басейна під стартовим майданчиком. Коли все навколо затягнуло гарячим паром, люди ставали ще більш дратівливими і збудженими. Ченсінь і га вже збиралися забігти по хитких східцях у середину корабля. Аж тут туман почав поступово розвіюватись, і чінсінь угледіла неподалік групку дітей на чолі з молодою вчителькою. Вочевидь, це був клас початкової школи, оскільки дітям ще не виповнилося і 10 років усі вони були вдягнені в акуратну і красиву шкільну форму. Вчителька зі скойовдженого клубами пару довгою зачіскою стояла і безпомічно оглядалася довкола. Ми можемо затриматися на хвилинку? запитала Ченсінька. А поглянула на Кубку дітей і зрозуміла, що спало подорозі на думку. Гаразд іди, ми ще довгенько чекатимемо своєї черги на стартовий стіл. У принципі, сучасні космічні кораблі могли спокійно злітати з будь якого відносно рівного майданчика, але щоб зменшити шкоду навколишньому середовищу. Завдано над високими температурами плазми, що струменіє із сопел термоядерних двигунів, місця з люту були обмежені космопортами. Під стартовим столом обов'язково розташовувалися охолоджувальні басейни та спеціальна система відвідних канавок, по яких потік плазми розпорошувався без шкоди для природи та людей. Вчителька побачила, що ченсінь прямує в їхній бік, і першній штаб встигла вимовити, будь-яксь слово, кинулася до неї. «Ти ж ваш космічний корабель, так? Молю, врятуйте діток!» Її вологий чубчик приліпився до чола, а по обличчю текли сльози в переміж із краплями туману. Вона намагалася силою свого погляду притягнути жінку до класу. Діти згуртувалися навколо них і не зводили запитальних поглядів із щенсінь. Ми літній космічний табір, і нас мали доправити на геосинхронну орбіту. Але після отримання попередження про напад вони скасували політ і віддали наші місця на борту іншим. «Де ваш корабель?» – запитала АА, підійшовши до групи. Відлетів. Будь ласка, дуже прошу. Візьмемо їх із собою. запропонувала чінсінь Аа. А на кілька секунд затримала на ній погляд. Невимовлене було зрозуміло і без слів. На землі лишається ще багато людей. Ти ж не думаєш, що нам вдасться врятувати їх усіх. Ченсінь похитала головою, не погоджуючись за Ми заберемо трьох, сказала Аа. Але ж наш корабель може взяти на борт більше, ніж 10 осіб. Так, проте під час польоту з максимальним прискоренням. Екіпаж не може встановити більше п'ятьох, бо саме така кількість капсул глибоководного занурення встановлена на борту. Решту пасажирів чекає незавидна доля перетворитися на м'ясний пиріг. почутаний, аби як здивувало Ченсінь. Капсули глибоководного занурення використовувалися лише для міжзоряних подорожей із високим прискоренням, а вона завжди вважала, що зоряне кільце – лише міжпланетний корабель.